ونه کاتب زر بن رسول کی کاتب لکھون کیدا او نه غوا تا غوا با نه او کاتب سوال نه نیسي چې تا را باندې کوي ول وکړه تا دا ماموله ولین کړی دا لکھون کې او غواډه پر څه د غديشتہ دا غونه وای تا پلوک دا کاتیوک فین اوفو سوکم بكم دا اساسو پر څه څه دے تاس له دا خبره څه نه یاره غونه ده کبه و يعلمكم الله خدن کی تاس اللہ تو اللہ پاس باندې اوږدی تم ساتیر ویا بچو و ویلکنتم فی تاس بسفر ولم تير تاس بیان مت کاج ولیکن کہ ذوبیا فریحا ن قبض کړي شوې فينومینا کبيغه م شو باز تاسو په باز باندې یو څړې ولګې دبل امینوګاڼه امینوګاڼه سداسړې او مانګر دی لیکلته زرو نشته غواندار زرو دیسته د فليوا دله د توبینا اځه دي کیږه چې دا چا غمانت ګر ګر ګرزورې شو امانت وسې خدای شو خپل امانت دا بس بل سړی امانته او تومينا چې چاله چا امانت ورکلې شوې ده او یا امانت ګنلېش امانت ګر ګنلې شوې ده هغه دي غمانتونو وسپاري کرا وليتق الله ودي دې الله نه جرب دي دے الله تک تم شهادت ام پټوي گواہی لرا و من يکثمها چې گواہی فټکړه باین نو یک ننداسړې او شوب قلبو ګناګه جذبه دي د دې سړې جذبه لري ګناګه والله والله به ما ته ملنه پاتې شې تاسو شمال کوي ali poy de دا آیا آیا چې मुद्दा یې نه وای معاملات آیا او د رشواز كله رشواز جن حرام ار رشواز مرتشی کلهه ما په نار پوسو کنه څه کو دا حکومت کله ولید په جرا خدمت بکای نو غریبانو ویني شي بی پیسې څنګه څوک اه البته دا پیسې په ټول مال ته دا ټول په ټول مال نو بیا نو دا حکمت چگنا پخوافر مقرر کدی اسلامی حکمات بیا حق لدی چکچی قسم مقرر کی پاکپل اکرشی باندی اس پوشوئے کہ پاکپل جب تشوح حرام کده که حکمت تشوح حکمت پوشاو تا حکمت نیکی نیکی نیکی نیکی ولکه کاروبار وکړي کنه دا یوه مزدوری د پرکار یوه جدا مسله ده چې دا کار د دې لپاره کوم چې دې دا وخت میسکړي ده د حبس توقت د دا کار کوم نو بیا هو داري شوه چې ناراضی آ که چې ته کوکمت کې نو ولې ته کار لپاره بیا د خلکو نه پېښه الی داري شوت شو ناروا ده او فینواش من قلبه فینواش من قلبه فإنه واسم دا ٹھیک یاد ساتہ دیلہ حضور ورکا فإنه واسم قلبه جساری گناہگار جسڑ دا زڑ کی پٹی کی کدا گوی خوبزگینہ پٹی کمگی پٹی ہزکہ نسبت سر توک کم عمل چھ د کم اندازہ ساجر شی نسبت طاقت کی ہا ولا ترکو بی ایدیکم عمل یا اته جوه مسئله توحید بیا شو لِلَّهِ خَاصَّ الْعُلُوَّ وَالْكِبْرَ مَاهَ فِي سَمَاوَاتِ وَأَرْضِ تَسْمَعُونَ كِتَابَ مَغِيبِ وَإِن تُبْدُوا كَأَرْكَوَى و تِلَالِجِ سَاوَس پُرسرون کېږي وروډون کې چې سری آګه کار کړو ايا پټوي حازم کومي صاحب ووګي تاشر الله په رحمان دي الله باندې صاحب کې زړه کې به خبره داش راځي چې هغه انسان په اشتیاق کې نه دغه هم کې محاسبه وی ها محاسبې بیا وګړ کډنو دیر د شیز موږ گذروږو کې د دې د شي خبرې راځي یا الله او یسو په دې باندې څوک محاسبه کوما او دا ورکرا او توه چې الله وي چې مو محاسبه کوما محاسبه کوو کله چې ویلې څنګه یو محاسبه دا یو محاسبه را محاسبه شته د هر شي خو محاسبه دو بازو اعمالو کې محاسبه شته په بازو کې دیش محاسبه کې الله فوځ، لانی واڅي، لانی واڅي حساب کې دا درځلېو، درځلېو کنه، تیم چې تا دا خبر پرځي کې درځولوا، درځلېو کنه، او نو د ټقته چې ګنن محاسبه وي، او الله وي او دا بعض چې ګب دې کنه، دا ستاپه چا په پدې او دا باز واشل تر تراتو تراتو تراتو، په دې ترون کې ترون چی په خبرو باندې الله فوختان نه نیسی. در قسم را تیب روح المعنی وی پینزدی یو تا حاجس وی یو تا خاطر وی بلتا حدیث نقص وی بلتا هم وی بلتا عظم وی پا در چلو رو مانی مواخذنش تا پا در پینزم سره پورا مزبوت عظم وی که دا کار با خام خاکوما پا آغا بانی چو شده آغا باجی دا چشی دی؟ خبر اللہ علیه ما خوش کنن نن چکونه چکونه چکردی؟ بنکردی که دا منگ چکونه جوابونه کولی دا سوران نخدمی دو پس دی که کمال دغو اللہ جرح موجود یا مطلب دا مشی ہو رسولای قلیف اللہ ایلا او سره سر دا داوی منسوخ شو پس دی تصور سلام چه خدای نیسی صحابه کلام الله خپاشو جه اللہ پاگمان بسکو بولی کل کل سری پس د اصطاب پر اختیار کی ہونا ہی کنا جو سڑیوی چال تاویز کاؤ تاویز کی تک امنا تاویز آوال که ادا خبر اتاو جبورا در تور سپی تصور بنا کئی خواه دو تورس په ان تورس په دماغونو نه راولي دا هو پیاک کړه نو چې په اوتیا ته دماغونو وته شو خو نو هغه اسرائیل یو دایګی نه دلته چې تصورات سره کله زمون دماغ کې راځي سړی چې نو کټه پریوځي او سوسان چې کوم نه دا دنیا دار خلک ډیر په تصور کې پاتې چې خدای پاک ایول اپ کې کټلې سبب او نذك الله فسيات راوليت چلو کلف لو نفسنی لاوسرا یاد مافیان فسیکوننا عاقیدے شرکیہ مراد دے یا مافیان فسیکوننا مرادرے اعز مرادیازما اور نور چکہ ما ہواجی سوتے وے خواطر وے اور ہجس نفس وترے ہمومر توے تو اگوانی مواخذہ پیا رسول دخنان کې 4 پیغمبر لري ایمان پیغمبر د کتاب باندې چونځلا من گبا شویل چا یی صلا کی دا چدی کنا دانش کی دلے چ پیغمبر یو منو بل نہ من غدیہ تپلی کرا دی البتا تل رسول فاز ما باز ما لا باز یو بکل بال فاجلتا د یهودو په شاده غا نه سميون د مسلمان شاندار وي سميون او واتانو سميون واه اټانو تر هغه ته موږ تا اوه تک تاسو په دې خیانت کوی ابي ازما کا رشفه ور قومو کا نوو قومه له وګړو پراتی به دوسې سمیاںایا الله نور دې واتان استحق ممننا غفران دې الله چوس پریم چکړې دي الله تعالی ما تره غاړو غفران ته پنه پوي کې الله مونږ کم کارونه چکړې دي یا الله تره ته پکې نو کې اے رب اولې چرته توبه او باسمه ستانه ما شو از ما خلاصون زې نشتا وایليك المسير او تا تر ته دې زمو واپسېدل الاله العالمین ته چې تخلاصې دې ستانه به چې ته او تختما فَصِرُ إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُسْلِمَانُ نُوتَقْتَي چٹاؤ تفتو ہا گناہوں نوں اوتارتاں دشیطاں نوں اوتتاں اور خاشہ دے نسانیاں نوں اوتتاں یالاں قبلہ زدہ تو کھے جلتاں اوتفتو إِلَّا اللَّهِ اللہ طرف تا بلسے غرض نہ کرنا بلکم لے لے یاها شل جن و الانس لا تن حضوران لا یکلفل تطیق نور کې الله پګیزي او نفس تامان روان مطابق دایې دوا مطابق د انسان دواچنه بهاري انسان مکلف نه دی مقلها شر دی نه څه تو پاره امکان نه جوړېږي واځي اپجه به زرا د ما کسبه ترتن کونو چې د تکلف سره کړې وي کا سبب دی تکلیف او شکتنه شړې چې بد عمل کوي کنه د بد عمل د پاره سوچونه ملګري دي محبت د دنیا خواہشات نفسانی اودان کی عمل د شیطان د شیطان عمل خواہشات نفسانی انس شیطان جن شیطان د چلوړ مالگیری د دنیا سری سرا محبت د دنیا خواہشات نفسانی شیطانی انس یو کی جنوی نو زکه د احتساب شګه د باب شیطان راوړل اپ دی چې تعلق ته اشاره ده او کسبت کار خیر کی خود سری زړه دانو والی صدقہ وکم خدای الله د رضا پره کړم ما کسبت بلما بچدام دا چکم کر خېر سړې کې دا نه نورانه ورشي راځي سړې کې دومره تکلیف هم شکه نه او چې ناروا کر کې هغه د پاره ډېر نو ځکه هغه د پاره ډېر څه کلو کوي یو څه سبات باندې چند پات شو رب بنا اره بلا توخیزه باندې سمنګا اینه سره کوم حکم چې منګا او ارتانه یا نبی باندې شو او استانو يا خطاي د وزن ومنه ساجر شو ير شو کما د څنګه ير شالله پرې منې سات او که خطاي سره کوم شګه هم منې سات ما الله توګه دا جوا قبولک رزمن ګوستا س څنګه قبولکړه روسيا ان امه تل خطاو النساء زماده امه نه خطاي او النساء په شوي دي مرفو القلم جسمه امه په دوه شهانو باندې کړه یو په خطای باندې نو په نشیان باندې آزاد او خړیو نشته د دنیاوي هم نشته او په خطاب باندې ارزابته او خړوی نشته د دنیاوي مؤخزښت ته خطاب باندې چیسته اتهوخه دې ولیکي قیامت عذاب د نظف شیک دنیا کې تکفره ورکو خلاص اینا شنو نسيان سره ورسره چې منو به جام انماتي سره چې دې نو ډوډۍ خوږي وروځي کی او ورځه دا دې نه یې نو په دې باندې ورجاماتي رب بنائے دبا ولاد الله تحمل علی رئیسا ما بروا په من باندې وران بوجونه الامر غلیظ الصعب او دارگی مسجد دا شادگانو اود خزرانو ا درگی چکه نوڅ بو جن په وګ باندې وکنه دا من باندې مگر زوی الله توګه من دی نه اوساتا په باندې اسرایل باندې چې کله با به ګنا او شو کنه ګنا دروازه کې به با بارولي کوي شو دا شان تي چې پلاسي سړيدا کار کړي لري کل با شادوگان شو کل با خذران شو کم جامو بانی بچه کل گندگی او لگا با کنشی پری کهو او دستن بیگه پتایمون بانی پاکتی نرادلا او تجگم دینا و مال غنیمت با نو حال او دو پارا نو در دیر تکلیفو نا پاغو بانیو کنو یا اللہ پا من خدا مگرسوا لگا سر جنابار کدی پاغ خلق بانجی مستیل شویدی ربنا ای ربا لا تو حاملنا مغفرہ او قوم باندې تزورہ ما دا اشیو چیز متاقد په غنیشته ده الله په مخ کې ولري چې نوې قلف لو نفسنا الا وصحاب مغفرہ لنا کی وغفر لنا یا الله پتا تم باندې پردہ ورته یا الله پتا که تزنم پردا ونه یا الله غل کې وو گو یا الله په شرونو شرم گو مغفرہ لنا الله پردا ربانی تو اشی وار تھی وافل نمبر پٹروالیوں کا یا اللہ زب گناونہ پٹکا زمرے پٹکا اواس وار نہ گناونہ ماچرا تو کا وارہمنا یا اللہ کم توبو باسو کنو باسو یا اللہ کم گناونہ کم نہ इरشیری یا صبر سن على القوم الكافرين يا الله امدادك من قوم کافرانو باندې يا الله ته کو قدرت والا ذاتي ته قوم سره امدادو کی باه درو نه نشو صبر وکير س خ ام درو دغه الله تعالی په حاله کله یا پیرو مقدمی کله یا ژوند د خدای په کار کې دویم ملره دریم غیر لاندوونکو سرهونکو او شاندمو مشروم دریم خو شو حضرت د حاضرنا د حاضرنو زی مشروع لکه تفسیر منداری کو زی مشرذکو چې دا موقع ده چې کوم د نو سره صلیح خان صلیح کاله چې دی وشو مدا ته شي کول تا کې کې تاسو چې نو غویا باندې غوړم حاضر رسول علی صلواۃ و سلام او صلیح د شو کول شو شو او چې د ورځو زمرا مصول پارا مشرشیارا سل کالا یا تیا کالا کہ ایسی دگاہ میں جو ٹنکی بنائی ہوئی ہے اس میں کیا مسئلہ ہے حالانکہ یہ زمین وقف ہوا ہے اور وقف زمین سے فائدہ لینا کیا ہے حرام ہے خلاص جو اگر تراویر آٹھ رکار جائز ہو اور سواب بھی رکار تراویر کے برابر ہو تو پھر ہم آٹھ رکار تراویر کیوں نہ پڑی؟ و بیان کړي نو نوې ثواب د شول زیات کې درتون ولي دوه دوړو ډې ښه کوي وړو ډې ها نیما ډوډې ښه ګورو ډې دا دی بل مسله شو غدا ته په ځای څه چیرې زړه ته څه غدا ته جوړې دې کنه دې تاسو دا دې تا باندې پوه نه شو ما <مت> الکواز غلط ایمان ما خدا خوښو امیر و هم شویده اه؟ نوشیده خا ابن ماجه که حدیث را دی چانبیا قبرونه که منزونه که دا فمخ که شو یوزل ماویله و دا صورت مثالی دیده از باستا موز نره ازه پا کار پاکان را قیاس از خود مگر فرق باشد در نوشتانه شیر و شیر جناب پیغمبر در پار تبرکات سوی شدام شویده خای مواخرو دوان من الشلطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك العلم لنا إلا ما لم ترى إنكم ترى رب إسرع لي أخدر وأسر لي عندي وحر رقدة من لسان يفقه قولين ماذا؟ صورت اول امران دا مدنی صورت ته با ترتیب نزولی کی دا صورت انفان نرست او په ترتیب مصحفی کی موشتی صورت بقره دا دریم صورت دیتورو مصحف کی موشتی منگا خبر کره که دا ار صورت بشروع کی چو خبری ضروری بی اوکی او و خبر اداوه چه مناسبت در یه صورت دا, دا, دا قبل سره او دیم دغه سورته لک فضیلت او درین لک دغه سورته نو مځه تسمیعه او سورته عوضه او خلاصه او درنګ دغه زو د چکن د کنه انچایي زغه اسماء یم انچایي خبرې کوم دي مشکلات او سورته ترجمه د مخکې ته اجمالی دی دی سر ما ویلی شدوا قسمو. اسمی و توضیدان کړو د دې صورت د مخکې سره رابط ما مخکې ویلې چې دواکوسمو یورپي اسمیه بل برابره مانوي اسمیه رابط خو خارغه چې د ای او ترنا کن بودوایا کنه ستینا لا نا بودل بقره مثل الحنوت ولا نا مثل نصارا ورنه حقوق د وان جلاله مائده تمنه سماري تو دیو ربا تو سرا دی تو رب ظاہری او اسمی سرسری او ماننی رب تو نا د صورت ال عمران د مخ کی صورت سرا چہ بقرہ دا اول رب تعالی چھنہ ماس کی صورت کی اگر مقاصد محیما سردا دو خبر نہ چہ جہاد انفاق تفصیل سرز کی شوی دی یہ دی اعلی اخبار کی صورت علقان چہ تفصیل بیان تو توحید رسالت صداقت قران ایمان بالامداخرا ورسره جهاد او انفاق فی سبیل الله داش په خبرې چکم دته قران منویلوی شي مقصوده څه خبرې دي مهم خبرې داش په وی ماغه سوره بقره کې هم شته ادرنګه سورې آل عمران کې هم شته دیم راودا ماخې سورت اختتام کې الله تعالی کوو منغو تاسو تریکو خودو د دعا هر کده و چې ونس فن سور نو علل کافرین ماخې نو شروع الله جنو شروع دې صورت ابتدا شروع کو مسله توحید باندې کوي الله لا اله الا هو الحی القيوم مقصد دا دی چې کمد دا چې کټه امداد خدای نه غواړي په مسله توحید باندې خلاصا ته توحید مانا د کله شنو تاسره الله دې دنه کوي امداد به عل راجی ولا تهونو ولا تهزرو وانتم العالون ان کنتم مؤمنین شرط پتاک ایمان چې چه ایمان راش پدیه مسئلہ چه لا اله اللہ والحلو قیم دے اللہ ریدان انتظار بیوکا دریم رابطه ماشکی صورت پہ اختتام کی داغو چه انتوب دو مافی انفوسکم و تقفوه و حاصل کم بیه اللہ فیعفروا لیمان یا شاو ویوازیم مان یا شاو پا دیه صورت که ام روان دے کتاسو شوی ام ام ام ام ام ام دو پاغه باندې الله تطهير الله پري باندې اي مشراجه ان تو فما في صدوركم اوتبدوه يا لنم الله د الله په لږشتہ کې ساده څه کوجه کې حکم ما کوي ما دې بریچي مشراجه خبر ده شو سرور ربر داده مخي صورت کې هغه علما نار د توحيد تقريبا سرور پدې کتاب تقريبا شپږننو ډېر شي دي مدرو له یا یو نه ضروري خاص نه بلکې ورونه ډېر دي شروعام په دې باندې شوې ده الله شهيد اللهو مالک الملک لا اله الا او په دې طریقه باندې نو دار المناد توحید په کسره سر په صورت سورثهوم ذکر دي په زبر ابداجه مست سورثي اکثر خطاب د يهود سره او په دې سورثي اکثر خطاب د نصارو د ال کتابو د سر سره دي دا څو ربطونه دي موشتمنه خروار په جلاد د صورت رسول الله ص ان فرمایي چې اقرا الزهراوي دوا صورتونه وایي او یادوي سوره بقره سوره آل عمران ځکه دا دوا هغه صورتونه دي کومه ورځې د قیامت کې با نو د سړیدو پارا د شفاعت کوي ربشي کومه ورځې د قیامت کې لکه د اسمان د رلک او د انسان د پارا شفاعتونه کوي مصورتی بخارات سنگتی فزیلاندرین و دارنگی سورتی آل امران اندار سمال کرده. او نمد دی سورت نم سورتی آل امران دی او من ویلو چل تول سورتنو دومن چکم دی تسمیہ دو کل پا اسم دو جو سرابین روان دی و آل امران علل عالمین پا دفع عنوان بانجد دی نم سورت نمشو سورتی آل امران تسمیہ دو کل دی پا اسم دو جو سراب. داوا د دا صورت سورۃ عمدګ اشપાસ خبرې دي چې مڅه منګ من ویلې چې توحید دې رسالت دې آدنګ جهاد او انفاق دې او صدقۃ قرآن ایمان دې یوم آخرت دې مونږه د دې سورۃ داوی یا ترجمه یا او ماناته او بیا د اغنارو شو خلا صد سورۃ دا دې دا سورۃ تصریح شوب د تفسیر دې او الله حصا د دې زنه شرو دی الافلامین الله الله واله القيوم قول يا اهل الكتاب تعالوا الى دغزه پوری هغه زنه روز ته دوه مانه شه شروع کیږي په صداقت رسالت د جناز رسول الله و سلام رساله شروع کیږي سوال دس کباهتنه د يهودم لیان هغه سوال تر رسولي داږي دا دا. نو مستوي هر له جنمنه ته خپل حق ته پادي هي د دا زینو حالت راخره پوري نو دا وړ خبري خبر چلېږي جهاد مسله د دې منظمن کې د انفات مسله عام د صدقه او قران مسله اهم څه د نسبات قیامت مسله دا په دې ترتیب سره چوکونه اوله حصہ چې کوم اسبات توحید کې د رضا پر ضرور اول باب تدریجه دل الله لا اله الا الله والحج الجليوم دغه شروع دې په دې ځه پریا شهيد الله ان لا اله الا الله و پوری دغه ځنه خول الله مالک الموت پوری او دغه ځنه چې آخر نو اخرت خو یا پوری دا څلو باب نه نه په هر باب کې مشفق شپه مور ذکر او یا صدقه د قران یا دعوه ترحید یا راته کتابو یا تزلیل د دنیا یا تذیج ان ترغیب فی الاخرات پدیر وانات شردا جک دنو حساب وبیاخد نشی نو پدې صورت کې دلایل عقلیه تقریبا یوهل سیاتن کی دلیل وحی فی زاتن کی نقلی دلایل څنګه دنو کول نه کی د دې ماده مدواد په لاره چې الله یو دے او پدې خبر بانی چې د دلایل الله پښکی دلیل عقلی نقلی او درې وحی فاقید الله دی او که نقلی جو کس دی واحدی فکثرت د تکرار سره د دې صداقت د قران د رنګ د پیغمبر تقریبا جلساتون کې یوهانت د دنیا پزایاتو کې تخویف د کفاره چې په دنیا په ډول تخویف د دنیوي په ضرورتون کې زجر پغو کې ترغیب چې د تبلیغ دا د دېاتو کې مقاتعه کافر سرا د مشرک سرا جنګونو دا په څلورو کی کبا حد کفار او صلیاتل کی زید ابو خلو په څلورو کی بشارت په څلو کی ترغیب ال الجہاد یا اندری سرا کی ترغیب ال انشدف فدریات ترون کی او ساخت مومنینو تقریبا جنګونو شپږ چرشی hayat تر کی نافعه اولویات د رسول الله صلوات الله تقریبا په دواشته آیاتون کی او دویل فشکړي دی په دې وجه کې د رسول الله صلي الله عليه وسلم په راتلونکي کې د هجریش د لایل په ابتدي د رسول الله رسول الله صلی الله عليه وسلم واقعات شي ورسول هجری کې ځکه 7 دغه تقریبا کسان د نصراڼه نصرايان د نجران وفت اوته واخد نجران وی شکیطه کا شام پدېشتې ټول کا سام کې څول مس کا سام دشي چنده برګزیدا نه چونکړې حالت ور څول او پدې ټول مس په سام کې به خصوصي کا سام چې کوم هغه دیو دا ویو امیرو چې دغه لقب راکې بورنو عبدالましعو عادل نوم دغه سیدو انو می اېهن اترین دا وو پیرو چاغابو دا درې کسانو د خبرو د دغه پارامتر کړو چې یو بویان وي یو بچندنو سویز مندا امیر وي او یو رهبر وي زادريڅو دا دغه دغه پارو فرا کړو یو رهبرو او یو متکلم او یو وزو امیر او 44 کسانو د مجموعا دا شکر نه 44 کسو د نسکی او نور ټول تاسو پیته کسانی را د دې قیمتي جامع او اوکي مجيد جامعه او غزيرا له مجيد نبوي چې داخلي شو یا په سمته وایي چې کنه د جوړ زات تر تر مونږه مينو باندې سپېڅلي منځو اخراغه د یو منځو واست چې اخراغه مشرک توه دې مرخاتو ترته شروع هم به سمه څو کوي صورت ولي ذکر اکری بظیفا ولو کان کافرن مسلده کارګر د کافرو خو دې کوي که مګر نو یمن بالله والیوم الاخر فلو کذب زيفه ک ایمان په خدای او په روزو کې عمل لري د مینما احترام دی کی اگر څوک یې هغه پیروولی دی چې مینما قدر ته او په نده ده سباګته دې احترام وساتئ ایزوتون ہوئے۔ بیارالخطب دابا باندې کې نو سره مناظره سره شروع کړو په مناظره کې اول خبره داوا تر چې جزاز صاحب باندې کې څوي پیغمبر صلوات وسلام علیه سید اد خدای باندې چې خدای په باندې هر باندې په پرفلار وی دساسه په دی نو الله آیا ترولې کې چې د آدم سمور په لاس او دی دالتو خایه زایشار سم د فلار کوټه کې دوی خدادادم لوی شو ها دغه لا به استره خدایانو سمنه طلاش نه چګم نه مو نه د جو داوا چې توي چوي رسول اسلام خدای نه لري د اسلام رسول او سلام داس عمر خارق الاله دا صدر شوي د جګړ ټول د غلب کولو هیات باندې کوي کرمانی جواندی کوول ابراسه کوول حکمه کوول مغيباتنا خبر وال کوول نو دا چې ګم مرغی جوڑول در طول اولویت دکنه دی اللہ دارو جواب کوئی چه کلوها بی ازن اللہی در طول در اللہ پر حکم سرنی اخپل اختیار سرننی پری بلکی در اللہ پر حکم سرنی اخپل اختیار ایت سنیدی پری ایت سنید در دا ایم داری چتوی چتوی چتوی دار چتو خدای زوینره کدر اللہ زوینره ان اولیز کتاب چیرن اللہ را غلی نو الله چې علی زایو کار خلکو تاسو نرمې اندې ته متشابهات وایي او همو الذين فی قلوبهم زایغون فیتنون ما تشابه منه اول خو استانا کوی دغه متشابهات نه دی اول خو سره د الله او څخه دا متشابهات اول خو من الغواض دی ولما او دا په خپل د اصل جزاز جوکري کله نیو جوکري متشابیات دی متشابهات چی بنا درځي او که کم تاسوائی چه نور چکن کن باز باز کارونا اللہ دا غیب تفسیر سرا جواب کئی نو دلائل عقلی پا دیا مسئلہ التوہید بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی چکلہ سورتنا شروع کی کن افتتاح سور اسمع علا نفسی سبحانه سبوتا مدهین وصلب لما افتتاح سور کرا چه اللہ جلشانو سورتنا افتتاح کئی کن کله کله طزان باندې سنا وري د الله د ذات صفاتو نه سبحان الله ذي اسرا سبحان الله ذي اسرا بيadihi رب العالمين کله صفاتو سوبچراودي کله صفاتو چرودي سن بي ذکر او کله کله امر وي سب بهش مرضي طلع له کله شات وي زاجا امس الله والفتح کله لدايه ايها النبي يا ا پاهای آسید دعوی پندا کی رازی کلکل تعلیل بلی الاش و قریش ایلا فی من علیت الشیطاع والصف کلکل قسم وزدرها واللیل ازا سجا ما و ادراک ربکا و ما قلا کلکل دراوی دراوی ویلن للمتففین دادرات خیری شکر کل کاف ها یعنسین سواد دیتا حروف تحجیوه لکل افلامیم کل کل کل استفار مال تعالی الانسان لینو منا داری لم يكن شئا مذکورا کل کل کل خبر بی نو اطام رو اللہ فلا تستعجلوه دیزی خبر راگئی او دا جیدنه مختلف عنوانات سره صورتونه افتتاخ قرآن کې شیلندل دي د دتہ حروف تهجی او حروف مقطعات سره شروع کړي ده من سوره البقره کې کړي ولې الفاظ دي توحید ده الله لا اله الا الله والحل قیوم الله اعظم ده لا اله الا الله دې شتلای دې عبادت الحیو اللہ مشر جوان ده القیوم ده بر عقلی دلائل او اس پیشکو پر پی دعوا بانی دعوا ده توحید ده دو پر عقلی دلائل لائید ده بادت آغازات ده چپاو من مرگ نرازین اللہ هو الحی ده لائید ده بادت آغازات ویچا قیوم انو اللہ قیوم ده لائید ده بادت آغازات ویچا اسمان ده پر ده ہدایت در عالم کتابون رالی گلیو انو نزلہ لیکل کتاب ملحاق دلیل نقلیون شو ناظر کړه کتاب باندې پیغمبران نجمان نجمان حسابایسه کتاب بیر حقې د طال دي زره حق دل حق په حساب سره بیر حق په دې ماکم دیو مضبوطی سره داسې کتاب دی لګیلې رشتیا کول کې رشتینه کول چې دغه کتابونه چې نماز تشوي دي دی ورته تورات ناظر کړه الله جل شانو شبله تورات هم در ګنجل هم پر قرآن سره څه یو قرآن نزلا او د تورات او انجیل را انزلا نقطه په دې ګذارنه محدثین مفاسرین وای چې نزلا لګ ل چې نازل کړي یا له تنازل وای نازمان میمان دې ته اشاره ده انزلا جمله تنوحيده را مسجد قران دراتلونه هدن دا تورات جک انجیل لهدا هدن لارخود د خلق پره را هدن لارخود لناس د خلق پره را اگر که فایده لوخار کا خصه هر یو آسمانی کتاب خلقو الله تو پر علیګری چرو پړی هر یو آسمانی کتاب چرو پړی د خلقو د هدایت لپاره مقصد چې هر څوک چې راشي خپل بني عمل وې کینو الله ته هدایت نشفیکنه د دې په معنی بودان تورات الجلله هر وای د هدایت په اړه د خلقو وانزل الفلقان الله نازل کړه ان الذين <سؤال> انا كنوا كافروا وكافرون دي حق پٹکڑی رنادہ بیا چلہ اذا الله فتر مايلون شديد فالعذاب شديد عذاب سخت والله عزيز الله جل و قد جنت قام سالم دین جقام بدل خستلو دے دشمن الله بدل خلی پریدی نا اور دا تخويف شیو قسم بل دلل پیشے الله توالا الا لي دلی قسم ان الله لا یقیناً الله غزا د چې نه پټيږي په هغه باندې چې وشې په کزما دغه پټي دی شنه په اسمان کې رساله صلوات و سلام چې مړونو هغه ته پتنوا ترڅو چې الله په خبر کړي نو هغه نه پويږي او دات چې د یو الله شفات دې لایا صالح او د الله علی سلام اخفا یا پټواله الله باندې دي شتا اخفا پټواله په چا دي شتا الله الله یا ان الله له آیات الله غزا چې نه پټيږي چې انسان یو شی بهینی مخا مقشات خبر نه دي پاسه خبر نه دي الله خبر نه دي اس هتو سو بولتي الله خبر نه کیا خبری دي نشي ذكرو الله ان الله لا يخفى هو الذي بلدن العقل الله حضرت يو صبر كوم تاس لو سوره درکه ابراهيمو کي سنجد الله خووا لا اله الا الله العزیز الحکیم تفریق لپاره مسأله دا باندې دلیل باندې لایز ذی عبارت ديستا لایز فریضه ديستا چې د الله نظر او ور زاد دے دا دے دي چې د خدمتونو خوانده رسال اسلام او سلام د مور په ګډه کې الله تعالی یې نو څنګه خولای شو هو الذی یصوّرکم فی الارحام دایسلام او سلام پیدایشه او منشا د مور رحیم دښنه ده اوه سوت ابراہیم چې په الله نشویا خدای کېدلې سم شي الله خدای کېدل شي زمون ته رحیم کی او د وین په غذا سره غذا او تاسو شي منو شوره ینه په دمر په خېټه کې اعظم سره وبیا تاسو ته خدای وایي هو الذی الله رضات دې ی انزل علی کل کتاب نازل داوود داوودې شو به جواب دې کبعض کتابونو چې دا شي خبره کړه راغلي هم وی چې دا ابن الله دی او رسول الله قرآن جو روح من ویل دي خدامو تشبیحات دي کنا الله عزوج دی چې نه کتابه کتاب منه بعضه سامو دي کتاب آیات دا شایته نه محکمات محکمات مونه واجه الدلالت دي ال المبین یا ال المبین مضبوط خکارا چکم آیاتون دی اگه تا محکمات وی هنه دغا آیاتون چکم دی واجه و دلالت چی داغی معنی مراد خکارا دی ام مل کتاب اصل دی کتاب مرجع دی کتاب دی لکه مور طرف تا معاشمان را گرزی د کرنگی دغا آیاتون طرف تا چکم دی متشابیحات برا درزا وی او در لکه سنگ چه در مور حکم صور منی دک کرنگی در محکمات خرم حکمات بر حاکی محکمات چې کاندې نو یا هغه آیاتونو ته چې هغه یا هغه آیاتونو ته چې هغه اکل سره لري یا هغه آیاتونو چې هغه دغه معنی ښکاروي دا د محکمات معنی شو او متشابهات څه توي یا منسوخات دي یا هغه شریعی آیات چې کوم د نمایکانې په موضوع مسایل راځي وي په دې وجه باندې د محکمات او متشابهات فرق شته ما څو څلو کې دا خبر کړه وا کله چې د محکمات او د متشابهات تقابل تضاد راشي مدا معنی بچاخ لې چې موږ یې په فرق کوی ګنې ټول قران ته محکمې لشي ټول قران ته متشابهات ویل شي پخ په خپل معنا سره نو کوم ته د چا سره مضبوط سره ټول قران دې متشابهې په معنا د متساويل مزامین سره چې یو بل سره مشابه مضمون لري ورې معنا سره بیا ټول قران متشابهي څو چې کله متقابل شي دوړه د محکم جدا متشابهه جدا دي پس هغه کسانه چې دا وترونه کې کوواله ده الی زه دی مطلب کاږي کاغذ خلق فیتبینا جو پس کیږي کی ما دا غوایتونو تشابه شاهه متشابهه مینودا کومه کتاب نه د پاره تالب ده بدعت د پاره تالب ده ګبره ای نو یو څه واته ایږي د پاره تالب ده دا کما ما سجد جوخ خو خوا دغه په تله پسې ګرځي وپتغه تاویلي و ما یا لمونه پوی د دې په تاویل حق باندې ای تاویل او حق الی یجو نحمل الله ما شاء الله دا پدې باندې بودری امام ابر حنیف رحمت اللہ علی وی ومتشابیات بانیت سومن پوئی امام شابی سے وی چه نا ور را شخون دعاتر دی پاک اللہ وحو بانی پوئی گیا خلق قوم علم کی تسوک لکوی امام ابر حنیف رحمت اللہ نا ور را شخون فیر علمی دا مبتدار رسو سر یقولو نامن نبیه دیو وی کلک خلی پیلم کی چو چو کلک وی وی ایمان نوڑی بی پخدای ایمان نوڑی پر کتاب بانی کلون من اندرہ بینات اللہ خدای و ما یزد کروی اللہ و اللہ الباب فاندونا سحطا رو عباد ناخذی مگر خواندان در اقل در اقلون خواندان بای برادان یا بلچو پای برادر نشخص تره در متشابیحات پسیمان اوس مثال پر توسرا قران کی لفظ استوار غلی کنه غلی الرحمن و ال الرحیم 20 تر شو تر گی شو کہ بالفرض راتلی ابن الله په معنا د محب الله شرح په معنا د دوست الله شرح ته نا په دغه معنا سره کیبین ویل شو نشو غویلې پای او د تشبیہاتونه دی او تشبیہات په سیبا نه کوي هغه برجہ تعبیر 50 راکوې محکما او ده ده متشابهات و پسی کرزیدل متشابهات حاکیب کرزیدل ده چیه که ده؟ ده احل زیغ احل زیغ صور دی ده ده آیات وعام ده. دي کافر و زندیق و جاہل و مبتدر امام قرطوری صلوالوارد بریگ داخل دی که جاہل بی که کافر بی که مبتدر بی که زندیق بی نون تول سری احل زیغ دی تول احل سایدا تیم با بدل ونیم با نبا مز مو او مسکی کلیو چدا پارا ترجمه دا پارا او ترجمه شوان تشوان مخشوشوان مو از پخی موز با پی ونیم او پو کنا ارلانو که نن ارلانو که نور با موز پی ونیم او پی ونیم او پو کنیم او او عادت او مطلب یو دی ولنه چې یو شو بیا د ماشو به او زو فیش کړې دیږي ما صحیح شو یو شی د منته خبره یې وجدي یو مشرزو بلک په خبره تر دي سبب وخت کې وکړو متشاماني خبري کول چې د قندا د جاګ الله کل مځون ح فيلي ح کې کابر سر السلام پرماي چې کله چې یو شړ د متشابهو ک چ کوګتی نو الله له ال م الله ح ضر. دا او خلال دیچه اللہ داده نوم آخسته پا قرآن کی جاغود دا احلی زیغ ویلی ده فحض روح دا اوی نویری گئی متشابیحات چه دا غی معنى مراد کارا نوی لغی معنى معلومی یا چه تاوی یا دا لاست تاوی کیفیت من تا چه پتا لگی تنگی استیوا استیوا برابری دلو تاوی دا اللہ استیوا پاسبانی من تا چه پتا لگی چه معنى مرادی ده سره کیفیت من تا معلوم نگی متشابهات ہوئی خوش خبر بانی دا متشابهات الله تعالی کلی ولی دي چې ما نه دغه نه دا ما نه مراد ممتاز پته نه لګین نازل ولیکړه د الله په توګه ای ما ان جزید هغه کوي یو جواب خدا دی چې دا د امت څخه مندنه ده د اتباع د اتباع یو خصم امتحان دی دی الله په جهان کې به خلق چتا زوري څوک وي او ک نه ما نه په ځبې ځم په کوي کوشه په <سلام> هغه په دیم د متشابهات درالې غلو مقصد همداده چې امتیاز راشي د مونږ کو دن مونږ دریم صبر داد چې فدی باندې یو قسمه الله جل شمو ثواب ورکوي په متشابهات وهل باندې کنه په چلاوت باندې ثواب خوشته کنه ثواب ملاوي کنه ملاوي <سلام> نو پددا حکمتونه باندې الله متشابهات را لې دلی قرآن کې ربنا اللہ تزیغ قلوبنا یو سڑی چکل تا تا تا تا بانی پیو شوی و مبتدر یو آلی زیغ اگر داشی منتشابیات آیاتون دربانی را کٹ کرن نو تب درعا کئی درعا تعلیم را کئی موطا اللہ پاک دا درعا کواسی نا چیز رجی چکنن کو مشی ربنا ای رب از من لا تزیغ مکا گوا قلوبنا زناز منگا باد ایزا دیتنا پاس دارانا شتا مطلع خودلے تابون تا منتا قران خو درلې او آغا محکمات منتخبو دلې الله په کاپ زړه مته جواز وهب لنا ذا کمتن دل لذو کا سره الرحمن رحمتن علم فها چې رحمت دی په قران باندې ځان خو یوز رحمت دی الله د ربولرای کی په محمد رم خویت ابسداد خو رحمت دی قلبي فضل الله و برحمته و بي ذلك فلي افرهو هو خير مما یا اللہ تجگو نیما سبابو تنگوری ورکی خلق لا انکانت الوحاب بی تپوسکت ورکول ووالی ورکی اوی نشی نقصان منتر جانوی نقصان ز قابل است لیکن اللہ علا دوام فیضای سعادتا ساما کسرا برابر است دار چای منتشان وید منتشان درالا چکم دنو چلے مبدعی فیاض نا فیض شریکنن طورتا برابر دے خو قابل کی مقصان دے سوک چکم فیضان دیر با قبل اے سوک با قبل مسلمانان بدا ہوئی فیض اورا قابلیت شرط نیست فیض اورا نیست. از فیضان اوست در اللاج اللہ شانهو پیزان دو پار قابلیت شاید نیش ده خدا قابلیت چی چال ورکر دام دو خدا پیزان ده دام دو خدا رحم و محرمانی ده خبر کونش دو چال خدا پیزان دا اینکا انتال وخا یا اللہ قطالت چال تا چی دینو قابلیت ورکر دی دام ستا رحم ده ستا محرمانی ده اللہ منگل کی کنم ربنا ای ربا اینکا جانر ناسی تراوندونکو خلکو لرا پروزه قیامت شیشه کو شوبا پاګینستا یقینا الله هیڅ کله خلاف نکوي د خپل وعده نه الله په قیامت کې به شرم او اسمه کې الزیق په ابتوابه قیامت کې ونه شرمېږي اسنه چې د مبتدئينو د مشرکانو ته जबाब ديری په قیامت کې ونه شرمېږي الله نه شرموه وو وست زهیت په دنیا ل ان الذين كفروا بشتا کسنجا کافرانو دي کفر کړي لاند ته هیڅ ایس کلمه فائدہ ونده نصیحت یوتا ایس کلمه دا پڑھي کیدو ته نه معلومه دیوږي د زمانه مینه الله دی خدای اجازه او لایکه هم کود النار داخل ک دا چریهم دو وقود النار خشا دوری وقود مڅ ویلو وا وتق النار الٹی وقودها الناس والحجاره هم کود النار وز بیا تخفيف در مشرکان لپاره کدا دی ال حالۃ دیساده قوم ادم محمد رسول الله صلی الله علیه و استاد دا قوم حالت لقد مکی د مشکان حالت یاد یهود حالت یاد مناطقان حالت kada bi ki umm al huwayris qabla ha wa jaratiha umm al rabas bi bi ma'sali istid dabu ki dabu ka kada bi umm al huwayris قدابی کی من امی الحویری سی قبلها و جارتها امی ربابی بما سلی سابر المعلقات کی تاسوئیلی کنا دلتا دابهم قدابی آج حالته <سؤال> د کاترانو په د حالت <سؤال> د فراونه و نه ان دي چې د دنیا د لالچ <سؤال> د وزن حق تا غړنن دي د دنیا د کرسي د وزن دي دنیا د دولت د وزن دي د دنیا د دبډبي د وزن چې قران ته او دغه حق تا غړنه نک دي دا بو تشبیح الله جل <سؤال> جلاله ورکو فراونه و سلام دا د کوم قضا کسان چې دغه مستر شيره سعودي او ديان او قذبو بی آیاتنا دروغ نسبت کرو دیوز ما پایتونو بانی دروغ بنی دروغ جن کروز مایتونو فاق ازامن اللہ پاسونی اللہ دولارا پر سبا دونا اونہ دونی واللہ شدید الرقاب اللہ سخترین سزاور کون کے سخت تخویف اید تخویف دنیو آیا دنیای عذاب سر اللہی رئی گورا آدیاں می تباہ کری می تباہ کری می تباہ کری می تباہ کری نوولی تاسملشن تباہ کری نخوش شو کنه شو پس نیرول شو کنه شو زاجر تو بنه ور کول کول بیا وایس یا رسول الله صلی الله علیه و آله لدن کسان د کفر او کا تران دی اگر څو دی یی ما جنیا و تو شرونا راجه ما بکړي شی الہ و بیسالم یادر بد د فرشنه جهنم و وبيسل نهاد جهنم کې بدترینه بچاونا ده وای بدترینه اے وبيسل سجاج